Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin nabiyina muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahun azza wa jalla falandarojm do vetim prej ti ndim dhe falje kërkojm ndersa lavdata dhe bekimet e Allah qofshë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam bi familje ti shokut dhe të gjithata që ndjekin këtu rrug deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nërurër lëzër, pas një pushimi të shkurëtër, po vazhdojmë përsërim me ligjeratat tona të, të zakonëshme pas në matë sabahut dhe në takimet e kaluara kemi pasë rrasën që të trajtojmë një tem të jetë rëndësishme dhe të nevëshme për neve. Kemi folë për botën e ahiretit, do tëtë në për të gjitha stacionit kuriosora që kanë të bëjnë me këtë botë. Do sot me lenin Allah të mënduar do të vazhdojmë me një seri të re për kujtimesh, me një seri të re msimësh dhe usimesh, që shpresoj do të ndikojnë pozitivisht në përmirësimin e formimit tonë. Do të hapim një cikël të ri që ka të bëjë me moralin dhe sjelljen dhe vlerat e moralit, si ti kuptojmë drejt dhe si t'i përfitojmë dhe si t'i zbatojmë dhe praktikum një jetën e përdecma. Kënë i mesh dhe të slasë për vlerën dhe rëndësi në moralit në islam dhe kuptimin e ti e pastaj që t'hapim rrug më tuti edhe me temat e tjera. Moralit në rrë lezër ka qenë gjithmon pjesë përbërse e njerëzimit dhe ka qenë gjithmon shëqrua si pandashu me njerëjot. Për ndryshe një riu e ka humbër rrugën. Për ndryshe, qëqëria është shturur dhe është tretur dhe është shkatruar. Pra ndaj, gjitha civilizim që është shkatruar, gjitha popull që është tret, shka kërësor është shturja moralit, humbja e nderit dhe evlereve të moralit me styre. Sikur që ka thë një për tihershën, nëse dëshërën një popull me mbet, duhet moralin e ta më mbet, e ku një popull dënë në u tret, atëre tretit morali pejtyle fillemesh pas taj atë tretin. Të zhënë e sot shohim se morali do të të fatkecisht në mas të madhe ka filluar të zbet dhe të mungan edhe nga individi edhe nga familia, por edhe nga shëshëria. Dhe nuk kemi përshërim moralin vetëm atë aspektin në ngu shë ka të bëjme në derin. Apo që ka të bëjmë me atë që quët edhe ruajtje e epshi të njëriut. Kësë është vetëm morali, për morali është një tërsi vlerash të shumëta, që në bas të tyre njëriu komunikën me botën e jashtëme. Andaj djetarët e islam kër e kanë definuar moralin, ja kanë dhenë disë të definicione, për kuptimi kërësori ti është se morali është një tërsi vlerash, është një tërsi vlerash, bindje është dhe kuptime është të brendshme që njeri ju në basë të tyre në mënyrë të natërshme silët me njerëzit të tjere komunikën me botën e jashtëme nga se jemi njerëz nuk mund të jetojmë të ndarë nga të tjerët, njeri ju është krije sociale, duhet pa tjetër me komuniku me tjetërin, duhet pa tjetër me u shoqru me tjetërin e në këtë shoqrim jo gjithë mund kalene për situata të këndshme pra ne kërkohet për jetë nivell në duhur të sjelemet të tjetët komunikimit të timet të tjere dhe këtu ka shumë vlera morale që e përbëjnë moralin e njeriut si kur për shambull drejtësia, e pastaj bujaria e mirësia, e durimi e guzimi e dërdënja edhe shumë të tjera që do të klasi për të me lene Allah të madhnuar që fa rëndësia i ka kushtuar islami moralit i ka kushtuar rëndësi teje të, të madhe. Dhe islam i krasë rëndësis të madhe që i ka dhenë moralit, a i edhe veqohet në ngamsimet e të tjerve në këtë pikë. Pra nëjë sotët të të ljast për rëndësi, e pas se i të flatëme edhe për veqërit. Për të kuptu se rëndësia dhe veqëria jenë bajegit të lidra me zvete. Dhe për të kuptuar se vërtet, një nëse me dëvërtet, një vesimtar nëse dëshirën me editë, se kshir sa e ka kuptu drejtë femë që thirët në emërët e sajë mësleti e kime kuptu në bastë kësaj teme pra ndaj që farënë cije ka morali në islam pëllime shtë të nëruar lezër në islam morali me të gjitha komponentit e ti dhe me të gjitha njësit e ti që disajtse ka shumë të tira do të të janë përbërës të këti moralit nuk është një qështja që mund të mjaftuhe me të thime se është punë mirë nuk mund të mjaftuhe me të thime se është është përblujerë por moralin e islam është obligativë është urdhër i drejt për drejt i Allahut dhe urdhër i drejt për drejt i pengamberin sërë Allahus Salam Allahu Gjallewale athat Inna Allaha jëmuru bil adli o l-ihsani o i taidhi l-kurba o jenhani l-fahshai o l-munkeri o l-bagi fiko Allahu azawjal thot Allahu ju urdhëron çti të drejtë drejtësia thash është vlerë e moralit pandaj nuk thot Allahu është mirë ti të drejtë jo mirë qase kjo e bë njeriu pastaj disi në mënyrë vullnetare ti qasë të drejtësisë Allahu thot inna Allahu ya'muru Allahu ju urdhëron të jeni të drejtë ya'muru bil adli wal ihsan Allahu ju urdhëron gjithçka të jeni bënës o ita'idh al-qurba Dhe të sidhën i mirë dhe të japni Familiarve dhe të aferve dhe akrebave Dhe të, të juaj E kështë në më radhë Në nëjë urderan që t'jime të moral shumë Urderan që ni Do të të t'izbatojmë vletë në morale Vërsin nga situata dhe rëthonat Asho si kërkuat për njeve Dhe gjithashtu Muhammadi sallallahu a.sallam Kur e ka porosit muadhin Radiallahu ta'ala anhu I ka thon Ittëqillaha hajthu makund U atbi isajjiët al-hasanat të mhuha U khaliqin nase bi khuluqin hasan Muhammed s.a.s. i ka thënë Muadhet r.a.s. i ka thënë Kë frikë Allahon, kudë që t'jesh Dhe pasajë një vej për të ligë Që e ke bërë me vej për të mirë Dhe sëllëm më njerëzë U khaliqin nase Në mënyr urrora Dhe sëllëm më njerëzë Në sëllë të mirë Me moralë të mirë Rëndaj, rëndësia e moralit në islam filan nga këpik, është urdhër i prerë kur anorë, dhe është urdhër i prerë i Muhammedit sëllallahu aleyhi o sëllam. Gjithashtu të në të vëllëzër, ajo që është faqa që rëndësia e moralit është fakti se për mes moralit a rrijet dëshuria ndaj Allahut dhe ndaj pegamberit sëllallahu aleyhi o sëllam. Në çdose një besimtar do të me arrit dashurinë e Allahut. E duhet me arrit. Dhe kjo është çëllim madhror për neve. Ës vendimtar, është etik për neve, që ne të arrijm dashurinë e Allahut dhe të pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. E dashuria e Allahut arrihet me moral. Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem i dashur te Allahu nga mes i juaj është ai që e ka moralin e mirë. Ma di me një hadith ka thënë Përgëmberi sërëllahu a.s. Se më i dashurin nga ju të Allahu Do dhe në gjosë dëne me garu Se kush do me kun më i dashurin të Allahu A tëra garani në shtegu ne Përmirësimi të sjellive të juaj E dhe moralit në përgjësi Ndo so së me një hadith të tëter Muhamedi sërëllahu a.s. Ka thënë Më i dashurin për juve të unë Dhe më i aforti meje Ditë në gjukimit është ajë që e ka moralin më të mirë Ajë që dënë me pasë ofë Afer pejgamberin sa sërëm dhe gjytimit Ta këtë pranë e ku shë ka afer Ku shkon kë njëri E si a rritë kjo? Me moral të mirë Kjo është porësi dhe udzimi Muhammilit Sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu Gjithashtu Ruga më e shpejt me hinë gjenet është Për mes moralit të mirë Një ditë njëri ka pyetur pejgamberin sallallahu alajhi wasallam oj dërguari i Allahut çfarë është i njeriu më i sigurt dhe më i shpejt në xhenet çfarë i tha Muhamedi sallallahu alajhi wasallam tha takwallahu whusnul khuluk tha të kesh turpë edhe sjellja e mirë morali i mirë këto janë dy që shumë shpejt çojnë në xhenet në anë tjetër tonë do të them ajo që gjithashtu është faqa rëndësishme morale në islam është se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur ka fol për misionin e tij dhe qëllimet e ardhjes së tij në mes të njerëzve e ka përmend moralin. Do thot morali është një objektiv madhore që edhe synim dhe qëllimi i madh që e ka synu. Do thot ardhje Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ngasë i dërguari alaihi salatu wasalam ka thënë Buithtu li utem mime Mekarim al-Akhlaq Jam dërguar që ti plëcaj dhe prezentaj Vlerat Emeralit Ndë kush mund më thonë E pësa nuk karë me e plëcu besimin Pësa se përmenë besimin këto Kër dijet fort mirë Që Muhameni sallallahu sallam Një kuh të madhe të misionit të tija ka kushtu Besimit Edhe populli ku aju dërgua Kështë e detekte serioze me besimin Sepë gambiri Sallam e përkufizoi misionin e tij në moral e nuk e përkufizoi në besim. Dietatorët kanë thënë për shkak se morali është ai që jep kuptim besimit. Nëse njeriu moralisht është i shturur dhe s'ka moral, atë ajeralisht as besim nuk ka. Prandaj ajo që e eman besimin është morali dhe e kundërta, ajo që e eman moralin është besimi dhe këto dyja plotsuan njëra me tjetrën. Brëkët arsye edhe Muhamedi sallallahu aleyhi ve selam dhe kjo është rëndësia e rradhas e moralit e ka përmendur se njeriu jo më i plotë në besimin e tij dhe më i përkryer dhe njeriu jo më i formuar nga ju është ai që e ka moralin më të mirë. Prandaj me një hadith Muhamedi sallallahu ska thon inna akmalal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa Më i pëlqesuari nga ju në aspektin e besimit është ai që e ka më rolin më të mirë. Prandaj dietaret kanë thënë se e tër fea është morale i mirë. Dhe rrjedhën nga kjo, ai që të ndihmon me e plotcu moralin, ai të kanë ndihmuar me filozofin. Prandaj ai që nuk ta mëson moralin, ai nuk ka mundësi as fjalën ta mësoj. Ka të, të mëson simet e tjera kur ai nuk është si duhet në sferën e moralit dhe mirësirjes. Dhe kjo është një rëndësi shumë madhe e madha që është faqë rëndësin e moralit. Gjithashtot të nërrua lezër, aje që është faqë rëndësin e moralit gjithashtot, dhe tash ka pikat e shumë të që të regojnë për këtë, është vetë jetëa praktike Muhammedit sëllëllahu aleyhi vësallem. Shkajja për shambull jetën e pejgamberit sëllëllahu aleyhi vësallem dhe si ai po tham këtu kushtimisht u ka pushtuar zemrat njerëzve si ai dhe me çfarë metode i ka shndëruar armiq në miq dhe kundërstorët në pasues dhe i thar dhe luftëtorët kundërtin në përkras të tij me çka i ka shndëruar në shumicën dërmuese të rasteve në boral të mirë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam apo rall herë kanë dorë të polemizojnë me Korejsë Bekës. Apo, dhe si pasojë polemikës ata më u bidhën dhe më u kthy. Rall ka qenë kjo. Po i kaftu në një dar dikush u bin në ftesën e parë, e dikush ka shkuar shtëpi këmemu, e dikush u bin më vonë. Kjo kanë dorë mirë pa ka pas me Gamal ben Abassel ähm të bëjme publike ku ka debatuar me Korejsht, ka debatuar me kundërshtarët dhe sipasojë triumfit në këto debate, ata janë kthyrë në Islam, t'rrodhën këtu, s'kanë dhënë gati asnjë herë. E si kanë dhënë në shëmisin e rastëve përmes cilësimeve të tij, përmes moralit të tij. Drejtësia e pejgamberisë sallallahu alajhi wasallam apo i kabin që duhet me një këtë njeri. Bujaria e tij, mirësia e tij, durimi i tij, falia e tij, e shumë dhirrë të gjitha kanë bërë që njerëzit më dashur Muhammedin sallallahu alajhi wasallam. Sa kanë dhënë të ndrozhërt që Njerëzit me ardh edhe dhirin në Medinë me marr guximin dhe me tentuar që të bëjnë atentat mbi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem e pastaj Allahu do tët me kët, e, plan të thotë me e zbulu kët planin e tyre dhe si është cil me ta Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem arseel në mënyrë më të mirë ai e ka treguar moralin e tij dhe pasi e kanë pa përse afërmikë cilë dhe kët moral çfarë kanë thënë Këllatë për ty nga ka thënë. Nuk ka pas njeri më të urejtur për mua në ftyrë tukës se te u i dërgëuar ja laod. Për sëdë nuk ka njeri më të dashur për mua se te në ftyrë tukës. Nuk është letë njeri u me esilë kështë zemrë ati. Nuk është letë përshambul dikën që e dëndë shumë, nuk është letë e unë etashtë një gjith për të urejt jih. Sëpë në shtapën. Ti mund ngjesta me, me ngjesta më shumë i ful dit kujt. Ti mund ngjesta edhe pak më koni revoltu mund dikat, mund nuk dikat, por me urrëti duhet vërtet me urrëti dikat. Është një proces bëjë i stërzë jotën që nga dashuria më kthe në urrëti, por edhe ta. Që skara një te, e kundërta. Dikon që njëri skora por më të urran për çka punvet veprave kështu më radh, do ko let me dash tani më shumë ti, do ko let këtu por me thjesësit të mëdha pejgamberi s.a.s.e e ka ndryshuar gjendën e zemrës njerëzve me lënëllat të munduar me çka? Me çfarë fuqie? Jo me fuqinë e debatave, as të polemikeve, as të prezantimit të argumenteve, jo, me fuqinë e moralit. Është sill mirë e kanë pa përse afërmi se ky njerëz lek është njëri i keqaftë. Ky njerëz nuk ka mundësi të kom si gënjeshtor. Ky njerëz nuk ka mundësi të marrë për të keqënton. Kyra sjellët, kyra moralin, këra ky që posillet Dhe kjo ka ndiku që në masë të madhë njerët me e dashtë pejgamberin sallallahu alai sallam. Në masë të madhë edhe sahabet e ti, apo që me e pasu parazirë Muhammedin sallallahu alai sallam. Dhe që të ashtu aje që e shkhaqë rëndësine moralit të në nërrullë dhe e zërë është se Kur'ani kuptohet dhe praktikohet për mes moralit. Kur e kanë pyet Aishën radhiyallahu ta'ala anha si ishte sjellja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, si ishte morali i ti. tij, Aisha gruaja e tij më ul më shpjegoi. Valla ishte kështu, ishte kështu, shkon një etë gat. Por Aisha ka përzien një fërgjitë të shkurtër, ka thonë ka nuhuluhu al-Kur'an. Ka cin morali ti i tij kush? Kurani. Shikon në Kur'anin e pothuajse po e shini kë Muhammedin sallallahu a.sallam Përndaj edhe shumë djetarë Kër kanë përshku sahabet E pejgamberit sallallahu a.sallam E si ishin këta burra Apo E qëfar e, Do të përbërjek ishin këta Si duke ishin Shumë shkurta kanë bërshun nga djetarë Kanë thënë ishin Kurana të që Epo, Kur gjall Që eshin bi këtë tokë Apo Kurani gjall E në qëfar kuptimi Kurani gjall Po kuptim të cilive Se ka pas shumë në është ta regula kuranore që jo këtë cabet kam pas mundësi me zbatu. Për shemblë, a kam pas mundësi këtë cabet me edhonë zë qatin? Së kam pas mundësi. A kam pas mundësi këtë cabet me lënë tërshëgjimit i shkaj, regullet e tërshëgjimit si kanë gjallë, këllat për të nësë kam pas mundësi. A në kam pas regulla që së kam pas mundësi me i zbatu ata? Jo që i ka lënë, po së kam pas mundësi. Nga se ka plët regullet në islam që ndëllitën me mundë materiale, mundësit fizike, mundësit e ndryshme. Ndërsa, morali ka qenë pjesë përbërse dhe emruasi përbashkët i të gjithë të tëre borave të mirë. Dhe qëta është thot, ajo që është faqë rëndësin e moralit është, se pejgamberi sa sënëve ka përmend kushë danë jetë të mirë dhe kushë danë me ndërtu shëqërinë e sigurët, këtë duhet të bënë me morali. E qysh, ka thënë përgamberi s.a.sallem, se i ka përmenë do vlerët moralët, ndërto ka në u hosnur gjivarë, fëqinsia mirë, kjo është moral, kjo është siel, më konë me, kon me fëqinë mirë, dhënje ushimit është vlerë. Kër e ka përmenë përgamberi s.a.sallem, disën nga vlerët moralë, ka thënë, ka ja në thënë, i ja mërë në të djarë, e ndërtoj një dharë, e ndërtojnë një një një një një shtat e ndërtojnë shoqëri dhe e shtojnë cilëtesin e jetesës këto dy ai ka përmend pejgamberi sa von si rezultat i jetës me të vlera morale prandaj te ndërralla nuk ndërtohet shoqëria me domethënë ndërtesa e me qendër tregtare e me rrugë të mira këtu u lehtësojnë një zë rrugën Po, dhe janë të nevojshme dhe duhet me pullu për to, nga se ndërtimi një venit është i kërkuar, Min, po ndërtimi realin një venit dhe e ardhme realen një venit është morali i mirë asë është qëqërije. Qëka i duhet një venit të nërëllëzër, qëka i duhet ndërtesat, kërra ta nuk duhet me zvete, e kene venin më të mirë më botë, në është ta në ndërtimë për po themë, ku kështë i meshë me pasë, e banisët më të mira, e i kemi rrugët më të mira në botë, mirë pa në probleme kemë veç, nuk ka shumë, pa zvete, në urrejim me zvetë, ku është kanë së danë, qëka e në do në kemë? Apo, ose kejtë mirë të janë, mirë pa së kadrejtë si. Apo, mirë pa nuk ndihmojnë njerë me zvetë, nuk vizitohen me zvete, qëka i duhet në menë kemë? Në prindë, apo, fëmija i ti, shumë i sukses shumë, i shkolluar, i ngritur, intelektualisht, e ka fitur shumë, mirë po, te jeti pasjallsh me babën e ti. Asë nuk i fletë, asë nuk e ndihman, asë nuk e respektan, asë nuk është bëjar ndaj ti, asë asgjë, parë shumë i shkolluar. A i bëndë për shtype dikuj shkollim i këti? Absolut e shtafërë. Por në që se ka munges në shkollim, që s'ka mujh shumë mu shkollu, mirë po, shumë i shkollsh shum me prende ti. Shumë i moralë shumë, apo e kjoj dytja i bëmë për shqipë i dikujtë, po të gjithë dhëmë të në më bërë. Përëndaj, ndërtimi i familjes në jeta reale, ndërtimi i një venjë realisht bërë, me jetësimin e vlerëve të moralit. Përëndaj, për këtë arsujë, istami ka dhe në rënë, rëndësitë ma dhe kësa i pike, nga se pa këtë s'ka kuptim jeta, pa këtë s'ka kuptim familja, s'asni e arritur në bod nuk ka kuptim, në ofër gjëra ritje ofër, kjo zhvillimi nuk është moral. Prandaj edhe sot poshojmë se mungesa e moralit po bën që të gjithë faktot e zhvillimit gati mos t'i ofrojë njeriu atë që naçi dhe lumturi. Njeriu sot është shumë i zhvilluar, shumë i përpëruar, po në mungesë të moralit është edhe shumë i degraduar fatikisht. Prandaj mungon lumturia mungon haria, mungon gëzimi, mungon thëllësia në masë të madhe, për shkak se njeriu ka fatkeqësisht për shkak të mungesës së moralit e ka humbur veten e tij. Nëse një njeri donë me gjet jetën e tij dhe me u kthy veten e tij, këtë duhet ta bëjë përmes moralit, përmes vlerave të moralit. Dhe shumë pika të tjera që flasin për rëndin e moralit, por on po mjaftohen me kaç Nuk e du të la në manuar që Allahu të bada këta të në ndihmon në rukëtimin e kësajteme dhe gjithashtu të në ndihmon në Allahu gjëllevora që të jemi të sjelqëm, të moralshëm që të reflektujmë në basë mësimin e të fejtë nga se kja është dëshmija kryesore se na e kemi kuptuar si duhet porosin e Allahu dhe porosin e pegamberit sër Allahu a.s. Morali mirë është dëshmija kryesore se ne jemi pasuës të drejtë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam Allahu yëshullift do të vazhdojmë më tutje inshallah në takimet e ardhshme deri atëherë zoti xhelalu ala ju mëshirof dhe ju ruaj oh sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman kather